Lite sorg och mycket skratt. Jag mata snallare om lite sådant. Tinker, tänker tinker, tinker. Jag tror du vi ska tinka, tänka, tänka på att prata någorlunda långsamt, tinka. eller? Josefine, tror du att skulle prata snabbt? Okay. För att det inte var tråkigt. Aha, och så snabbt som hon brukar prata. Så <laughs> ja, det liksom... visst, det är ju. Jag vet inte. Jag vet inte heller om det skanar så där är inte så bra heller har alltså så i Nej. snabbhet. Man får inte. Ja, det är väl som var lite en liten i medelvägen. Ja, det måste det vara. Ja.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 Ni fattar vad K-P-O-D-D-E-N e n vi, ska ju, eller så här, vi som sitter här idag är ju jag, Lukas. K p lukas Lukas Björkman, chefredaktör Och vem sitter bredvid mig? Katarina Sjuk, redaktionschef Katarina är redaktionschef och har jobbat på k -p längre än mig kan vi säga. Jag har ju jobbat på K-P sammanlagt kanske nio år och Katarina är sammanlagt kanske 26 år så totalt 35 kåp år. Då borde vi kunna eh, veta vad vi pratar om. Men vi, vi tänkte att vi skulle bara titta på det senaste numret där det står att vi faktiskt ska spela in den här podden. Eh, för där finns det ju en artikel om poddar med poddtips och sånt. Men eh, själva temat, eller den största artikeln för numret handlar ju om rädsla. Så jag börjar med att bolla över till dig Katarina. När, när du var KB-läsare, för det var du väl... Ja, det var jag. Ja. Eh, vad var du rädd för? Eh, ja, jag var rädd för... Jag måste säga att jag känner igen mig väldigt mycket- i de här tre intervjuerna ja, som Josefin har gjort. Och jag tycker att de är... Ja, de, de, de, de, jag känner verkligen igen mig väldigt väl. Och jag var rädd bland annat för... Eh, jag var rädd för inbrottsjuvar. Eh, jag tror att någon i, i reportaget är det också. Ja. Jag var rädd för att vårt hus skulle brinna upp. Vi bodde i en stor trävilla. Jag de var... brinner ju bra. Ja, de brinner väldigt bra, mm. precis. Och jag var rädd för att ja, mina föräldrar skulle råka ut för någon olycka. Företrädesvis en bilolycka var det. Men brukade, det jag brukade du tänka på det när du var ensam hemma och väntade på att de skulle komma hem? Ja, precis. För det brukade jag göra när precis. de var ute och åkte, liksom. Ja, just det. det var ju som du skriver i din krönika i början det. av den här tidningen. Så, så det kanske är fel. Nej, men så är det väl, var det ju mest när man skulle sova så de här hemska tankarna kom. Ja. Och det, det gäller ju många i reportaget också. Framförallt, minns jag att jag var väldigt rädd när mina föräldrar var bortbjudna någonstans. Mm. Och så kanske jag hade barnvakt, eller mina äldre syskon mm. var barnvakt till mig. Och då låg jag och och liksom lyssnade och hörde liksom vad som hände i huset kunde både få för mig att det hade börjat brinna det här för det här är otäcka grejer alltså mm. att det hade börjat brinna eller jag låg och lyssnade på vi hade en spårvagn som gick nära vårt hus jag då och lyssnade räknade spårvagnar och väntade ska de inte komma snart ska de inte komma snart då i och för sig då åkte de mittetbi det mm. var ju rädd för en spårvagnsolycka Ja precis men <här> de kan ju också spåra ur men jag håller med om det där med sängen men just det här med byrålyckan, det brukade jag tänka på när jag kom hem från skolan eh, och hade käkat Mellis kanske och sen så kollade man på något på tv eh, och sen börjar man vänta på att de skulle komma hem, mm. och det där lilla glappet innan de kom hem och lagar middag, då brukade jag eh, sväva iväg i tankarna och, och liksom eh, var rädd för att det skulle ha hänt någonting att de inte skulle komma hem och man blev lättad mm. när man hörde nyckeln i dun liksom mm. eh, jag, jag var ju mest rädd för döden egentligen. Alltså, kanske inte att jag själv skulle dö. Men att... att, eh, bara att Den grejen att folk mm. dör. Liksom, mm. Det låg jag tänkte på på kvällarna. Och jag hade ju småsyskon så det var väldigt sällan... Jag hade barnvakt. Eh, för då fanns alltid småsyskon att ta hand om. Så det var ofta de vuxen. Men var äh, du rädd att dina småsyskon skulle råka ut för någonting då? Ja, mina småsyskon, mina föräldrar, mm. mina kompisar, min mormor, min morfar. Mm. Ja, du vet... Alla Nästan alla jag hade träffat tänkte att det vore sorgligt om de dog. Jo, <går> det, oh, det är det ju. Det ja, det är det ju. Mm. Men det funderade jag väldigt mycket på. Men det, eh, Egentligen är jag fortfarande rädd för döden, men jag, jag tänker inte på det lika mycket- för att eh, jag tycker inte det vi känner någonting till riktigt. Mm. Mm. Ja. Men men jag tänker på de grejer jag var rädd för då. Så, Jag, menar, jag är inte rädd för inbrottshuvar och det låter lite slarvigt att säga att jag inte räcker för brand mm. det är ju klart jag är men nu vet jag ju att jag kan eh, i alla fall när det är brand så, ta, så har jag vidtagit alla säkerhetsgärder som man men kan göra men hus är väl av trä? ja vårt hus är av trä mm. men jag menar jag, jag, jag har ju kontroll över huset jag ja. vet ju liksom att jag inte lämnar några tända ljus eller att vi har brandlar men ja. då, jag, framförallt brandlar men är ju en jättebra ja. grej så att rätt mycket ser ju så att om man ska vara lite positiv och se framåt att ju vuxnare man blir då lär man sig olika sätt så mm. man, kan, man kan skydda sig nu har vi inget tjularm i för sig men jag är inte så rädd för tjular nej för det var du inte rädd för <laughs> nej, vet du, jag tycker inte vi har så mycket att skäla <laughs> vi har faktiskt haft inbrott och inte ens då blev jag speciellt rädd alltså, jag var inte hemma nej, då, men, men blev ni av med något? Eh, barnens sparbössor oh. eh, vilket var väldigt elakt mm. men, men jag kände lite mer jaha tyckte de inte att vi hade med så, här, <laughs> du, så här och du och, och du var lite i... besviken att de inte tog din konst och din <laughs> fina hade, inredning. Det, precis och, och ähm, ja, man ska ju inte om inbrott ja, man får om jag sånt, tycker men... att man får skämta om allting <laughs> ja, men det precis. Precis. inte alla som håller med Nej, det kan ju vara någon kanske det här som ja. har utsatts för ett inbrott och blivit väldigt rädd Ja, precis. men, men vi skrattade nog lite åt att de hade tagit barnens sparbössor och ingenting annat nej här, liksom. precis, nej, men det är lite och roligt. inte ens våra barn blev speciellt rädda av det här, jag, jag tänkte på en grej du vet våra maskotar, mm. K och P som vi har haft i ett år mm, lite drygt vad tror du, eller hur tror du att de pratar tror du att de pratar ljust eller mörk? eller vanligt eller tror du att de har en dialekt? Tror du att de... Eh... Ja, alltså jag tror inte. Jag tänkte att de pratar vanligt, varken ljus eller mörkt. Det, är inte det så här. De, nej, jag, nej, nej, nej. De är så små. <laughs> nej, i den mån jag har jag tänkt att de pratar. Men däremot så tycker jag att jag tänker mig att det är någon slags eh, väst kuster. Nu är inte jag något bra på här med Det Nej. det är dessutom livsfarligt ja, ja, att göra det. alla blir sura ja, om man precis. gör det in bad. Eh, men men det är några vändningar här ibland i, i eh, ja, hur de pratar som jag uppfattar som lite västsvenskt. Mm. Men jag tror att de är från Göteborg och mm. det tror jag beror på att jag vet att tecknaren är ner från Göteborg. Jo, precis. Men det är också någonting med dubbla nu vet inte jag vad det heter, det är ett språkvetenskapligt men Det spelar ingen roll, men, du kan förklara det. Ja, men detta hur är det med detta ljuset och sådär ja, ja, säger detta de ljuset, ja denna, precis ja. detta ljuset och jag hade en klasskamrat när jag var liten som pratade så och han hade flyttat in från, från Västsverige ja. och ja, jag var nog lite sådär på väg och rätt och honom gudstgås okay. för det är precis lika rätt men, men man säger inte så i Stockholm så säger man inte detta ljuset utan man säger det här det här eller bara ljus eller ljuset ja. precis. Just det. Ja men då då tänker vi nog lite likadant Men jag trodde ju att det var pipigt. Men nu vet jag att de kommer bli sura, men jag tänkte att alltså jag tänkte ungefär så här, du får säga. Mm. <laughs> alltså att, hallå. Hallå där. Jag heter K. Ja hallo, jag är jag. jag kommer från att då pratar vi och bråkar lite med morsan och farsan och sådär. Så, Typ så. Okej, okay, ja, det låter ju mm. jättescharmigt. du ja? <laughs> <Bra. laughs> ska jag tänka så i fortsättningen. Så nästa gång du läser den här ja, serien ja, det blir mycket kompisarna det, kopia. det blir ännu roligare. Ska ja jag säga. precis Det blir, <laughs> det blir sä säkert roligare. Kanske lite satigt i ja Jag men... ja, ja. undrar vad Jenny Carlsson som, som ritar och skapar och bestämmer texter ja. vad hon tycker om det här. Men, men vi, får väl vi höra frågar henne. Jag, får jag kan försöka pinga henne i, i den här podden när vi lägger ja. upp den och ber henne svara där. Vet du vad en är Katarina? Ja, oh, tror jag. Ja. Efter vignetten så kommer du och jag att berätta varsin detalj från senaste numret okay. av KRP, som är, är nummer två. Det så här tänkte jag ungefär. Detaljen. Med Katarina Schick. Okej. Okay. Mm. Eh, jo, min detalj är det, in... det blir en diskussion på redaktionen om det här ja, så det är spännande. kul att ta upp eh, om ni bl vågat bläddra er vidare till KB fisk fixa, Fiskar, KB fixar, KB fisk. så är det briken läskigt bara det. en gång så handlade ju KB om fiske, kom du ihåg det? ja jag vet och då var det väldigt vitsig men bytte vi då? Skrev vi kopp fiskar i vignetten? Ja, det måste vi ha gjort. Eller var vi så? Ja. Ja. ja, men nu går vi vidare, ja, vi går vidare. här. <laughs> Läskigt på lossas i ju rubriken. Det. Och det är eh, en kille som heter Fabian som har fått eh, hälsa på... Eh, Fab... Nej, men vänta nu. Du blandar ihop här. Killen heter Fabian. Just det. Och han har fått hälsa på Love som gör specialeffekter. Och som är inom parentes i August nominerad. Nej, men alltså med... han är ju Oscar nominerad. Ja. Oj då. Här ja. är vi mycket bortklivt. Jag vet inte om vi kliver bort det. August är ju ett svenskt bokpris. Ja, jag bokpris. vet. Jag vet det är det han... så de klarar. Ja, ja, ja. det hade varit nästa år i sådana ja, fall. Men, ja. men Lovra, han är ju nominerad till världens största filmpris. Oscar. Just det. Och det visste vi inte när Josefin och Fabian hälsade på här. Nej, just det. Och den här Josefin vi pratar om hela tiden det är ju Kåpios som vår reporter. Just det bra, bra tack veta. för att du berättar. Ja. Mycket bra. Jo, det är en bild där som eh, av ett avhugget huvud det är, uh. ju, det, det är ju alltså då inte ett riktigt huvud utan det är ett sånt där specialeffekthuvud. Nej och vi, vi pratade mycket på redaktionen om vi skulle ha den här bilden i tidningen eller inte. Lite grann apropå det du och jag pratade om före vinjetten. Vi ja. vill säga det här med oro och rädsla. Det. Är det, kommer en del kopeläsare att bli rädda av det här? Kommer många KP-läsare bli rädda av det här? Eh, och vi pratade fram och tillbaka, hade lite olika åsikter. Jag var då en av dem som tyckte att det här inte var för läskigt utan att det var spännande och kul. Och det beror kanske på att det var sådana här saker, det gjorde inte mig rädd när jag var liten. Nej, precis. Och inte mig heller, för då visste man att det var på loss. Ja, precis. Men andra kan ju känna helt annorlunda, och det är mm. väl så där med rädsla och oro, att det är precis. väldigt privat. Ja, men jag tror också att det är olika hur mycket man blir påverkad av saker man ser. Alltså bilder, mm. det visuella. Jag är för mig blir det inte så starkt, det blir mer som spännande som sagt mm. och häftigt. Precis, och nu blev det så här, det här huvudet kom in men det står en, ja, en liten runde där obb bara en välgjord dock. Vi tänkte att det kanske kunde hjälpa dem som kanske blir rädda. Ja. Men vi vet inte. Så att, eh, ni som lyssnar på det här, ni får gärna höra av ja, er och. Gör det. och berätta. Tyckte ni, var det här bra spännande eller var det för läskigt? Mm. Eh, ja, och jag antar att vi kanske kommer att få några mejl. Ja. Ja, men det ska bli intressant. Mm. Och, och när man skriver om saker i KP, då är det bäst att skicka till tyck om KP tycker jag. Mm. Och sen är det ju så att på KP-webben, eh, vår hemsida. Så kan man klicka på skriv till KP och välja vilken avdelning man vill yeah. mm. Nej men så här är det ju ofta på en tidningsredaktion Och så ska det ju vara att man ja. pratar fram och tillbaka olika åsikter Till sist måste man bestämma något ja. Och man vet inte helt säkert alltid om det är rätt eller fel Min detalj, Katarina, vet vad det är? Nej, ingen aning. Jag valt två flams. Jaha. Det är ett som är svårt och ett som är lätt. Är de med i flams i det här ja, numret alltså? Jag är ja, med det är flams de är det här numret. Mm. Eh, jag ska säga att den, den första är först, Den är lätt. Eh, vet du varför knasbollar alltid tar med sig pistolen till affären? Nej. Det står skjut på dörren. <laughs> Mm. men det, Den är ganska lätt för den förstår man. Men svåra är så här. Va, vet du va, va nunor, nunor, Vet du vad de gör nunor, när de har spakväll. Eh, spa Ja, nu fuskar jag och läser då, här. Du, du läser ju Ja, precis. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, då får du säga. Ja, men ska jag mena att jag skulle kunna gissa det ja, annars Nej, det hade jag omöjligt kunnat göra. Nej, alltså, jag är inte bra på att Nej, men de var ju svår dessutom. Ja, precis. Nej, men de har predikyr. Mm. Och det är ju kul för det låter som en predikan och som pedikyr Som ju fotvård, eller har jag fel? Nej, du har rätt. Jag har rätt, mm. Där mannikyr i händerna. Just det, Då får vi hitta på ett skämt på till nästa <laughs> gång. På. Men även med det svaret så tycker jag att det var ganska klurigt. Alltså, men det är ju bra att det är lite klurigt. Ja, och kanske. <laughs> och sen så är det inte långt kvar tills Melodifestivalen börjar. Har du tänkt på det? Men ja ja, ja oj, Nej, det har jag faktiskt inte. Hur många veckor är det kvar? <laughs> det är väl två veckor kvar ungefär. Ja. Mm. Men... Jag tänkte att du kanske hade tänkt på det eftersom jag skrev under på sidan två. Åh, oh, jag ber om ursäkt. <laughs> Nej, men det är ju dessutom är det ju ett helt uppslag på nöje. Nej, men vi gjorde ju det här numret för ganska hem ett för några veckor sedan. Ja, så precis. Det har fallit lite ja. i glömska. Och för mig är det tvärtom så att jag blir mer och mer peppad för varje ja. dag. Så om två veckor kommer det bli galen stämning hemma hos mig när det är dags för... Melodifestivalen Det är lite kul också för jag tror att min dotter kommer vara vaken i år Och kolla för första gången mm. Se om hon blir lika frälst som jag Jag har ju sett på alla Melodifestivaler sedan 86 Någon gång när jag var lite. Okej, okay. du, har du någon favoritmelodifestival? Vilken som... Vilket år som... Ja, vilket år var det bästa året En bra årgång <laughs> Nej men de tidiga årgångarna Är ju roliga nu för att de eh, verkar så himla konstiga mm -hmm. men nu kan jag rekommendera alla att kolla på Youtube om ni är intresserade av Melodifestivalen mm. så finns det klipp från alla gamla år och eh, ni kommer att tycka att det är konstigt för att eh, folket får inte vara med och rösta alls nej, nej. det är bara hemliga jurygrupper mm. som röstar och mm. ibland röstar de eh, uppenbarligen jättekonstigt precis, men vad är du gillar så mycket Melodifestival? Ja Melodifestivalen? att det är en tävling ja så att man fattar att någon vinner och att någon kommer sist och jätteintressant att se hur alla andra tycker och jämföra det med det man själv tycker, är scenkläderna jätteroliga helt annorlunda mot alla andra kläder i hela världen vilket är superkul och att det, är så stor, att det är en så stor show. Man märker på programledarna hur nervösa de är. Och man ser mm. på studiemän som springer runt hur viktigt allt är. Att det är så mm. det, det känns så stort och viktigt liksom, fast det egentligen inte är det. Det är en annan grej som är skön med Melodifestivalen. Att det värsta som kan, som kan hända är att man blir lite sur för att en låt inte gick vidare. Mm. Liksom. Men att det är ändå inte så gravallvarligt som så mycket annat är också. Men vem favorittippar du som vinnare I, i, i år, år. Mm. Ehm, Molly Sandén Lisa Ajax Eller Ace Wilder Vem okay. tror du då tror jag Molly Sandén. Ja. Molly mm. okay. vinner står det ju dessutom här på Növriga. Ja, precis. Det är, Li, det är Lisa Ajax som Jag vet, det. jag vet, mm. jag vet. Men det, här, det, det är ju ett utbrottstecken efter det, det ja. måste stämma. Det måste betyda något, ja. <skratt> uh, och där är hon ju. Ja, mm. precis. Som ni vill läsa om Molly så är det sidan 33 va? i se, senaste numret. Och så skriver jag Melodifestivalen i, på sidan 2 som sagt. Det var inte Molly det här. Är det inte Molly? Du är det Isa? Ja, det står det. Det här kommer klippa bort. Ja, kan det får hantera? du göra. <laughs> det får du göra. Jag är ja, jag... orolig. Nej, nej, nej det är Isa. Ja, ja, ja. jag ah, såg nej. bara det mörka hårsvallet. Ja, precis. Men det här, det här kommer inte komma med Jag tror att vi ska gå och hämta Ludvig. Ja, ja. precis. <laughs> Känner Ludvig, välkommen in. Vad Tack, du till frukost Lukas. I morse åt jag som vanligt en smörgås med ost, mm. kaffe på det, Okej. Okay. bam! Färdig för en ny arbetsdag. Ja, jag känner att du sitter lite långt från micken för att prata så tyst. <här> tyst. <här> du du sitter också. Jag pratar inte tyst! För, förlåt, förlåt, förlåt. Du jobbar med dynamik. Just det. Precis. Jag åt en ostmacka. <här> ja. Så det. och så kaffe på det och bam Sen är man redo <laughs> för en ny dag. Ja. Men så här, du kommer, jag kommer göra en vignett. Mm. Jag har gjort en vignett förut. För när jag måste gå på samma tema, det är så, alltså, jag, jag kör lite munttrumpet. Mm. Är du bra? Nej mm. mm, säkert. du kör en live okay. Ja. ja, var, ja det, jag, jag, har, jag har, ju bara en kritik var bara. Ja. Oh. Det var skitbra bra. Den förra tyckte du var skit. bra. Ja. <laughs> Okej, okay. uh, så tänker jag ut hur den är, för den här, det är den här Ludvig vignetten. Musik extra med Ludvig. Yeah! <laughs> mm. Vad tycker du? Det var en otroligt fin vignett. Mm. Uh, KP Ludvig är här Han mm. är redaktör, reporter, redigerare Och den som kan mest om musik På hela KP-redaktionen mm. yeah. uh, Är det något särskilt du vill prata om Eller vill du bara fortsätta prata om Melodifestivalen som Jag Jag pratar väldigt gärna om Melodifestivalen Ja. Uh, vad tänker du uh, Om årets Melodifestival då, Som börjar om två veckor um... Nej men det ska bli kul det var väl en del checka artister med, tycker jag. Ja, har du lyckats chillusamt med allt? Nej, kan man det? Nej. Nej, jag har inte lyckats för <här> <i> år heller. <här> Okej. <Okay. här> men jag gillar ju Melodifestivalen och Ja, det är ju det, det fint. <laughs> Det verkar inte som vi... att du är lika peppad som jag. <laughs> jag är jo, jag är absolut pepp, men jag försöker komma ihåg nu vilka som är med. Dolly Style är med. Dolly Style. Tror jag blir mycket bra. Vi har varit inne och pratat om Molly och Ace och eh, Isa har vi nämnt för att vi såg fel på om Molly mm. och, Jag gillar Isa också. Ja. Jag tror hon kommer bli farlig. Det är bara tjejer nästa man snackar om i år. Ja, jag tänker bara på de här tre äldre. Eh, männen där gubbtrion. Ja, där var det man jag kommer på, inte Oscar Sia med också. Ja. Han är nog ändå väldigt populär. Ja. Ja, det kanske han kan vara. Men uh. kanske inte så där vinna alltihop populär. Nej. Fast jag trodde jag nog inte om Mons Heller förra året. Trodde du inte det? Nej, inte för när jag hörde låtarna i alla fall. Men den var bra. Den är bra. Ja, nej men vad tror du om David Lindgren? Han var ändå programledare för supershowen och så dyker han upp nu som eh... Absolut, nej, han är ju en uh, Artist ut i Fingerspetsarna du, Och, uh, han, du, du känner David? Ja, man har ju träffat honom ja, ja. Nej men jag intervjuade honom i KP I uh, höstas inför Supershowen ja. Han är jättebra, han sjunger bra Han är ju verkligen uh, Han är grym ja. Men uh, Kanske inte heller någon som vinner Tror du att Molly vinner? Molly Sandén? Nej ja. det tror jag inte Nej. Jag får för mig att de sjunger en, en ballad. Ja, jag vet inte det är en ballad. Danny har varit med och skrivit den, men det, det kanske är en ballad. Danny har väl ändå mörkret i sig. Han kan ursäkta mig. Danny har mörkret i sig. <laughs> Vad ska det betyda? <laughs> ja, men att han har kapacitet att svänga ihop en sorgsundbit. Ja, ja, det är möjligt. Men så här: jag, jag känner ändå att Melodifestivalen inte är. Är det du brinner för inom musik Kan inte du tipsa på Om något annat nytt de borde lyssna på Eller något de borde upptäcka Eller, eller så För det kanske inte alla av läsarna heller Som är lika peppade på mello som jag är Nej så kan det vara Men det jag gillar i och för sig med Melodifestivalen Är att jag tycker de får en ganska bra blandning Mellan olika ja. De brukar ju få in en del metal Ja men det är ett hårdragsband med och, Ja och de brukar vara ganska bra faktiskt Mm uh... Men jag menar, det finns jättemycket svensk bra ny musik. Jaha. Little Ja. Jaha. Släppt ny skiva, precis. Tips ett, Little ginder. Ja. Så finns det en artist som jag har lyssnat lite grann på, som heter Hanna Järver. Tips 2, Hanna Järver. Inte släppt så många låtar, men de som finns. Oh, mycket Jaha. bra. Okay. Min stora sorg. Tips tre, min stora sorg. Artist från Stockholm, tror jag. Färgå. Vilken etta i betyg i, i KP En så, vilken dålig recension. Men. Eh, jag tycker det är bra. Ja, du höll inte med i sen ja, Jag skulle med. nog gett lite mer. Ja, okej. Okay. Sen Men, tycker jag ju Sara Larsson är väldigt bra, måste jag säga. Ja. Mm. Och, och jag är helt säker på att Melodifestivalen försökte få med Sara Larsson nu mm, För annars vore de mycket knasiga. Mm. Hon är verkligen blivit en superstjärna. Ja, det är häftigt. Mm. Eh, jag, jag tackar dig Ludvig <laughs> ja, så lite så. musik Ludvig jag tackar dig får jag ens eh, ut jingle då också? Eh, nej det återstår ju bara för oss här i, i eh, i poddstudion och säger hej då för du får också säga hejdå. Ja okej, okay. uh -huh. så det går nu Nej. <laughs> <Men> Katarina böjer <laughs> sig fram <laughs> <laughs> så att hon har gått iväg från <laughs> mikrofonen men jag jag vill bara säga att alltså jag som är KP -Luka så jag, vill bara säga att jag vet inte om det här kanske blir en enda podd som vi någonsin spelar in men om det blir så så, så vill jag verkligen tacka alla som, som lyssnade på vår K-podd Eh, och eh, blir det så att vi någonsin gör en till Då säger jag ju eh, på återhörande då, Att vi ses igen Och lov att lyssna då också eh, Vad säger ni? Hej då! På återhörande säger jag Du säger på återhörande, jättebra Glöm inte att kamratposten finns på internet KP-webben Vi finns på Facebook, kamratposten Vi finns på Instagram KP-lukas, KP-ossan KP-maria och kamratposten. Och då är det understräck mellan KP och namnet som gäller. Vi ses där. Och på mitt Instagram blir det mer mello. Om två veckor. Ciao. Hej då.